till Metanol, en Speedway-podd. Jag som talar heter Anders Jennersson och med mig har jag två stycken enmänta kollegor. Magnus och Oliver. Vi tänkte snacka lite om Speedway. Och Magnus, du kan väl berätta lite vem du är? Ja, ja jag håller på att blogga lite om Speedway på spotgalen.com. Ja, Speedway-galen. försöker se så mycket Speedway det bara går i veckorna. Och uppvuxen med det då pappa körde På 70-talet Det är jag Jag kommer från Småland eh, Speedway Mecca Trevligt, Oliver Yes, jag heter Oliver Bäckman Och jag utbildar mig just nu till journalist Och eh, Jobbar och bloggar och skriver och, Om Speedway på Aktuell Speedway Och eh, Speedway Racing Bland annat Trevligt, och jag som pratar heter Anders Järnilsson Bosatt i Kumla Speedway är Och eh, har ett genuint intresse för Speedway. Eh, blogga lite om Speedway. Kanske framförallt om betting på Speedway. Men eh, även andra åsikter. Tanken med podden föddes egentligen för någon månad sedan. När jag frågade Magnus om eh, han eventuellt kunde vara sugen. Eller hade funderat på en Speedway-podd. Jag tycker att vi saknar det kanske... Eh, Mer, mer från betraktarens vinkel. Magnus hängde på direkt och tyckte det här lät som en jättekul grej och på hans initiativ så hittar vi Oliver. Och där är vi nu. Här står vi. Här står vi, ja. Underbart. Första avsnittet. Eh, vi sitter alltså utspridda i tre delar av, av Sverige. Eh, Kumla, Motala, Växjö. Eh, så det här är lite premiär för oss. Eh, vi, vi hoppas vi får tekniken rätt Ljudet rätt och framförallt innehållet rätt. Nu vet ni lite om oss. Vi tänkte gå rakt på sak och eh, prata lite om veckan som har varit. Eh, den stora grejen, veckan som var, var väl att vi hade ett GP. Om jag slänger ur mig Thai-Woffen, vad säger ni då? Helt fantastiskt framförande. Det är nästan osannolikt att en kille som var så sågad jämst med fotknallarna bara för något halvår sedan och ansågs inte alls vara beredd att vara med i en GP-serie. Har ja, faktiskt eh, vänt upp och ner på hela Speedway-världen just nu. Och eh, faktiskt stor kandidat till att ta hem hela titeln, Och det är väldigt, väldigt roligt för brittisk Speedway och eh, världs i stort faktiskt. Ja, det här är ju någonting som brittisk Speedway framförallt behöver. Ja, det har sett väldigt tungt ut på sistone med Chris Harris och Scott Nichols så inte alls levererat. Nej, de har, ju, de har ju mer försökt än att faktiskt vara den där stjärnan som, som landet behöver. Ja, sen kan man ju, man kan ju inte riktigt påstå att Ty den har han har inte nått upp dit han vill än. han har ju bara börjat väldigt bra. Det kan både gå än bättre men det kan också gå rakt neråt för honom just nu. Men vi, det har börjat otroligt bra och jag hörde faktiskt att till den här säsongen så har de familjen och pantsat nästan till hela huset för att Tai ska kunna satsa på sin dröm och bli världsmästare. Och det har ju börjat väldigt bra åtminstone. Jag, jag såg ju Tai i höstas. eller Han körde den här matchen för dackarna och jag såg inte det komma, det här som han har visat nu Men jag tycker han har otrolig fart i grejerna Det, det, det hade han definitivt inte i fjol Så att det är någonting som har ju definitivt hänt här under vintern, absolut Det sjuka med Taj är väl att han har så otrolig fart i grejerna eh, Även om han har starten så är han ju nästan alltid först, först över mållinjen Sjukt bra fart Nästan som man ingen skugga fall över honom Men det ser... Han har ju hittat någonting som ingen annan har. Det är han och Saifudinov som de har någonting som de andra inte hittat än. Det, det... Jag tänkte komma till Saifudinov sen faktiskt. För han var ju den enda utmanaren i det här GPT kan man ju säga. Den nya generationen är här. Ja, underbart. Kul. Saifudinov, otroligt starkt. Han snubblar på målsnöret nu, men... men... Kom med två raka GPC-grejer i bagaget Hade han tagit en tredje, jag vet inte Hur många gånger det han hänt tidigare I sådana fall är det Rickarsson, har han gjort det någon? någon som vet? Jason Crump gjorde det tydligen 2006 Han gjorde det Men ja, då han, det kändes som Rickarsson när han blev världsmästare 2005 Att han det varenda G Men tydligen så verkar det inte som att han har vunnit Otroligt starkt Av Emil Att komma, komma igen Alltså han har ju haft ett par riktigt tuffa veckor här med sin fars bortgång och grejer. Komma ut till GPT här och nästan göra fullt hus. Det är ruskigt starkt. Ja det kändes som att de stod, Emil och Tai stod i en klass för sig nästan. Och det, lite, det känns lite som att vi blev snuvare på konfekten när han körde i, i grindarna. Det kunde blivit ett riktigt bra hitte. Det roliga med det var ju att Tai trodde ju att det var han som gick i tapen. Ja, de det båda två. De reagerade samtidigt båda två. Det såg rätt kul ut. Ja, så båda startade Det var ju bara att Tai åkte in i tapen hårdare än vad Saifredino gjorde. Men Saifredino gjorde det någon hundradel före Tai. Det såg ganska kul ut på, på tv-bilderna. Men det, det visar väl så otroligt mycket hur de verkligen vill vinna det här. Och hur vilken respekt de har för varandra. att, att ta man inte starten mot, mot den här killen så då är jag rökt. Och är ju sida där, röd och blå banan var oerhört viktig. Och så att um, de kände väl det också. Det var väl den negativa biten med, med Helens GP. Fantastiskt tråkig speedway. Som det brukar vara i Prag som jag brukar säga om det. Och, ja, hade den inte legat i Prag, bara någon kilometer ut, utanför Prag. Där så hade de aldrig fått någon GP-tjänst som inte den banan är för tråkig. Eh, tyvärr. Borde inte en sån där grej gå att fixa till alltså, Jag vet ju Jag har mycket i Målilla På GP:n där när de hade eh, Banan under GP'et Var ju inte alls samma som det var i Serielunken Utan, utan där preparerar man ju om banan totalt Det eh, varit ju inte Direkt någon hemmabana för Andreas Och Fredrik utan det har varit ju mer en En, en bra racingbana eh, Varför kan man inte göra en sån sak i Prag? Det är en bra fråga som vi borde ställa till Bysa Och jag tyckte att det borde vara i deras intresse också att att spelgården så bra som möjligt Men ja Nej märkligt, synd Vi ska inte ta undan av fantastiska fart Men det var alldeles för tråkigt spel för att det ska vara ett GP som faller med i smaken Utan det är ju start och första sväng i 90% procent av hiten Thais var väl en av få som faktiskt körde om Och det gjorde han på mållinjen på Nicky Pedersen det var inte speciellt mycket omkörningar Det var inte speciellt kul i GP Det behöver inte vara omkörningar heller Utan bara att man ligger nära Och tampas, tampas om det Men här är bara utspritt Och då blir det inget roligt liksom. Det är bara att följa det, det blir inte kul Jag har ett litet ämne jag, tänkte, jag har funderat på att ta egentligen som förra Elitserie omgången. Lite trist måste jag säga. Publiksnittet, årets Elitserie. Har ni reflekterat över det? Ja, då jag, inte, inte jättemycket skulle jag inte vilja påstå, men man är ju kikat på siffrorna och man har blivit lite lite besviken faktiskt för det första omgången framförallt och elitserien är ju liksom, Elitserie bättre ut än förarmässigt åtminstone på många, många år. Vi har ju de flesta Många mycket kompetenta Förare som publiken skulle vilja se Men så ser man bara publiksiffror På max Nästan två och ett tusen Och det tycker jag är för dåligt ja, vi, vi kan ju, Jag kan ju ta lite, lite, lite Siffror Ikar och Smederna Har gått upp i elitserien Hela stan enligt dem själva Har väntat på det här i fyra år De möter svenska mästarna I Litvetlanda det kommer två, drygt 2300 personer i en storstad som ändå ska stuna få räknas som inom Speedway. Jag hade förväntat mig minst tre och ett halvt där. Jag kanske tar i. Väder och vind. Nu var det bra väder men det var oväder runt omkring som jag förstod det som. Men det ska inte ta bort 1500 2000 i publiken från en premiär. Jag tycker det är alltså det är och smederna kan knappt ha gått ihop den här kvällen Med tanke på att siffrorna har varit 62-28 det, det, det håller inte, det, det är inte okej Jag menar, det är bara en sån sak Det spelar ingen roll vad det är för värde Så ska det komma 5000 personer på en sån match liksom, De har inte kört elitsin på tre år och, och så möter man det bästa laget Från förra året Det är ungefär som att, att Färjestad Nu har inte de varit ur då, men, men mot Skellefteå En premiär i elitserien och det skulle sitta lite fattigt, folk tomt varannan stor på Lövers lila arena. Det, den finns inte. Det är fullsatt. En annan grej som jag reflekterar över som är kanske är nästan ja, värre egentligen. Det är ju, nu hade de en jäkla otur med, med oväder där. Men, men i Norrköping, Norrköping, det är ju en av de större städerna. Vi får väl ändå räkna Hammarby som den största staden i närheten till Stockholm- men, men tittar vi på, på Norrköping sen, 1000 pers, 1200 tror jag, 1250-1270 där någonstans. Nej det är, det är riktigt skrämmande, det blir nästan målas för det jag tycker det är helt fruktansvärt. Vargarna är trots allt ett, ett av Sveriges mest meriterande lag, de har ju varit i lidserien sedan månlandningen liksom det om inte om inte är mycket längre Så att, det, att bara lyckas komma upp I ett och två I publik ja, Det är ruttet Missar man ju en, en kanonmatch Som avgjordes i sista hit Tyvärr då för hemmalagets eh, Nackdel då, Så att de fick stryka i sista hit med, När Jung och Harris tog en 4-2 där och, och avgjorde till 45-44 Den dramatiken som man bjuds på Får man inte in i många andra sporter, det måste kunna locka åtminstone 2 000 pers i Norrköping. Minst. Ja, då kan inte skylla på värdet. Det är 1200 personer. Det är, det är inte ens värdet. kan också liksom en så rolig siffra. De enda två lagen som egentligen får godkänt, med knappt godkänt skulle jag säga, men, men, men ändå godkänt, det är ju Indianerna och dackarna. 3-1 är en premiär i Molina, tycker inte jag är okej. Okay. Jag, jag sa 4 Allt under 4.000 är dåligt. Jag, jag minns själv när vi, när vi mötte eh, Valsarna. Nu ska jag se att jag säger rätt. Henka Gustafsson gick ju till, till Valsarna. Då hade de hemma premiär mot Valsarna. Vi hade över 6 000. Kan det kan vara 2010 kanske. Det var över 6 000 pers då. Det är en hemma premiär. Absolut. Men vad ska vi skylla på? Det är, det är inte dyrt att gå på Spiro är det inte det är 150-160 kronor Och komma in på vad tar Vad tar idénarna runt om? Jag känner, jag känner ju bara till vad, vi, vad de tar här i Sanna Hed i Kumla då. 160 Och, och Vetlanda har att ta 160 kronor Båda de också där, Så att det är... Sen, sen är det ju givetvis det är parkeringsavgifter och det är program och det är sitt plats och sånt där Men spelar ingen roll om du lägger på de där eh, avgifterna så är det ändå uppsatt billigt jämfört med om man tittar på hoppmatt Ja, det är det ju Och, och det, vi får se, det vi får se här är ju dagens världsstjärnor Alltså det, det finns inte bättre förare än så här så kommer de till arenorna sju gånger Bara till elitjäm Till sina är Inte som i hockey, det är 27 gånger och sånt Så att det blir trist sida Utan det är sju gånger på ett år och Då tycker man att de borde publiken kunna ställa upp till Det tillbättre. lite bättre Lite trist, men, men någonting att reflektera över Vi får väl hoppas att vädret är med oss I, i kommande omgångar Plus att, att, att folk vaknar till Och, och faktiskt vill åka och titta på speedway. Jag är lite oroad just nu måste jag säga. Det känns inte alls bra det här. jag tycker inte det saknas som jag menar, Thomas Gollob eller Tai Finland eller de två stora stjärnorna som saknas nu i Och Jag tror inte att de har dragit typ tusen personer med till någon arena eller något sånt där. Det är inte där det handlar om tror jag. Utan det är någonting annat. Att det är omständigt, jobbigt, kallt. En dålig ursäkt helt enkelt. Intresset finns inte till hundra procent. Utan folk. Jag tror att, att Speedway folk. De, de genuint intresserade. De sitter där på var, varje match. Om det så är med regnkappa. Och paraply och hela faderuttan. Och de utgör en, en ungefär. 50% skulle jag vilja säga. Av... av, av om det kommer fullt med publik. Den här biten sitter alltid där. Sen, sen resterande 50% är de här medgångssupportrar. Semesterfirande, väderberoende. Som, som, som tycker att det är lite mysigt. Och, och, och är intresserade av Speedway. Men, men, men tycker att det känns lite omständigt att åka ut i skogen och sätta sig en tisdagkväll. Är speedway de som kommer till så vilket tålamod de har. Här kan man få sitta en halvtimme och titta på en och Bara för att de ska få ordning Och, och publiken sitter troligt och väntar Utan att busvislingar eller någonting Utan man sitter lika glatt för det Det, ska de också, det är låg för Imponerande Nu vet du det är på en hockeymatch När det blir ett hår i isen De får preparera i tre minuter Det, blir ju, det kommer ju både mynt och, och skit in på plan Ja Han, Nog om det Nog om, om publiken jag tror vi har fått sagt vad vi vill i alla fall om det. Vi går vidare i programmet och tittar lite på, på en snabb genomgång bara av kommande elitsinigång. Matcher, tankar, idéer. Det jag är mest intresserad av som mottalad bodde ju givetvis matchen mellan Västervik och Piraterna på Stena Arena imorgon och Nu har ju Piraterna åkt på ett litet bakslag till morgondagens match och hitledaren Przemisla Pavlitski kraschade i dagens VM-kval. Han slutade på en andra plats men han... Han kraschade ordentligt i sitt sista framträdande och uteblev från både skiljehit och prisutdelning och det mesta. Så han, Stefan Andersson, lagledare för Piraterna, säger att ingenting ska vara brutet men han verkar åka på en rejäl järnskakning och även en ordentlig smäll i axeln. Så det är högst osäkert om han ställer upp i morgondagens match och... Piraterna har ju trots allt haft lite otur med skador inledningsvis med Greg Hancock borta de två första omgångarna. Och lillebror Piotr Pawlitski, även han har problem med en axel som han slog i förra säsongen. Så det, det ser tungt ut för Piraterna, fjolårets silvermedaljörer. Hancock är tillbaka, men han är ju inte på topp. Det märktes ju även i GP till lördags, han tog ju bara sju poäng. Men han är tillbaka. Men hur man gör med Pavlitski Det är faktiskt dålig koll på det, det kommer att Det kommer vi få reda på Min Min tanke när jag läste laguppställningarna Är ju att, att Vetlanda har Byggt ett lite nytt lag Inför för matchen imorgon Mot Indianerna Magnus du som har bra koll på Vetlanda Hur ser laget ut tycker du? Jag tycker ju att från plats 1 till 5 Ser det ju riktigt riktigt starkt ut Medan då reserverna i stort frågetecken Får de för att på reserverna så blir de ju svårstoppade imorgon. Då. Vetlandarna var ju tvungna att hitta på någonting för det de visat upp de två första matta Både hemma mot eh, vargarna. Där tycker jag de kommer undan med blotta förskräckelsen. Och eh, borta, ja pinsamt är väl det enda ordet man kan säga vad som hände i Eskilstuna då. Så var de ju tvungna att hitta på någonting. Det, det, gick, det gick inte fortsätta som det Och tyvärr så är ju Rud är långt ifrån den formen han har varit. Så att eh, ja, det ska bli spännande att se imorgon om, om det... Plats 35 kan avgöra tävling mot indianerna Där indianerna ska vara starka också Plats 75. Mm. Om vi tittar på deras lag Framförallt med topparna i Iversen och Saifredino Lite kul att se Saifredino imorgon Han har ju Som jag förstod det Han trivdes ju aldrig riktigt hundra på I Vetlanda förra året Han hittade aldrig riktigt rätt där va? Kändes inte som att han ja. Vetlanda är en speciell bana som jag kan förstå det, i alla fall på förarna, väldigt speciell setup på cykeln för att få det att driva. Emil var väl den som, som inte riktigt hittade förra året, i, i om, man, om man ser det hela laget, som ändå tog det guldet? Nej, så var det nu. Definitivt med Emil. Emil tog med på och Hemmaplan, Det gjorde han. Man trivs inte riktigt i Vetland Nej, det är sant. Kul att se hur han tacklar, tacklar det imorgon. Jag hoppas ju. Att, att Såklart att indianerna kan göra en bra match där nere. även Vetlanda är väldigt stora favoriter i mina ögon Jag, jag tror inte indianerna rör på Vetlanda imorgon men, men vi får se, vi får se. Han, Hade de kört med det laget De körde sena, kört de senaste matcherna Så hade det, det nog blivit mycket jämnare Det, det beror på hur uh, han kan leverera Kologi imorgon Han uh, blir oerhört viktig uh, ska åka till Eskilstuna Och uh, ja, man får väl säga så här Att uh, det känns så tufft efter det där de visade smedena för en vecka sedan. Man får väl hoppas att det inte bara är två material, som däck är fantastiskt. Att, äh, ja, det, äh, har ju sett. Ja, på något vis så det ser ut som en maskin. Det det tog jag på. Det är inte någon som när glänser eller så utan man man maler på hit efter hit och håller ner motståndarna helt enkelt. Ja. Ruggigt starka ska jag säga alltså det, Jag imponerar stort av dackarna och, och Det är laget i år i mina ögon Alltså lagbygget allt från hur laget är uppbyggt eh, Trots skada På världsstjärnan Den stora världsstjärnan eh, Darcy Ward Så har man ändå levererat Och levererat stort skulle jag vilja säga Ja det Ja, det är en mycket intressant match på förhand. Dackarna har ju hittat eh, två riktigt bra reserver just nu när Darcy Ward blev skadad. De tar in Simon Gustafsson på plats fyra som gjorde en mycket bra match i Målilla. Och sen eh, Mikkel Mikkelsen som eh, gjorde en bra gjorde på bra säsonger i Allsvenskan och visade även förra tisdagen att han håller i elitserien och eh, Patrik Hogard som eh, var en stor överraskning. Jag trodde nästan han var slut i elitserien men Motbevisat det i sina två första matcher Och varit stark orsak till att har gått som på Så här inledningsvis Gubbängen på, är ju alltid svårkörd Och Hammarby borta Det, det är alltid svårt då, Men sen, sen visste man inte hur bra eller dåliga Hammarby riktigt var där. Men jag tycker det man visar Tackarna visar är genom att ja, ganska Relativt enkelt slå piraterna hemma Man förlorar alltså bara ett enda hit På hela matchen Och det gör man ganska oväntat på som där däckarna skulle vara betydligt starkare än piraterna. Det, ja, det, ska bli, det blir spännande imorgon i, i Eskilstuna. Men jag, som jag ser det, att det är Eskilstuna, det, vis, det är smeden eller visade i Eskilstuna förra tisdags. Så kan de upprepa det. Då får däckarna någonting att jobba med, helt klart. Ja, intressant. Bottenmötet, får vi säga så, efter två omgångar. Hammar vi vargarna? Man kan ju inte låta bli att tycka synd om vargarna. De gör en kanonmatch i Vetlanda. Förlorar med fyra poäng va? Eh, utan Nicky Pedersen. Vi kan ju bara sia om vad som hade hänt i den matchen om Nicky Pedersen hade varit med. Kapinski tog fyra poäng i Vetlanda och eh, fyra poäng hade Nicky tagit betydligt mer än. Även hemmamatchen eh, nu senast mot, mot eh, Västervik. Förlorar med en poäng. Och tror han nog inte fått köra en match Eftersom han inte hittade Han tog en poäng, tog på tre hitta och... ja, Jag tror inte Zengota de, de tog inte in Gota i laget För att han skulle köra hemmamatcher Utan jag tror vargarna har Två laguppställningar På pappret, en, ett hemmalag Och ett bortalag, det tror jag ja, Deras kalkyl låg på inför säsongen Det tror jag också att Det, det känns verkligen så Kapinski på Hemmaplan och sen gåta på på. Sen gåta var riktigt, riktigt bra i Vetland där. Det gick riktigt fort på en morgonen. Tittar vi på morgondagens match då mot Hammarby? Vad vill jag säga om Hammarby? Ser väl lite tunna ut kanske? Ja, Gregors Schvallerssäck är ju den enskilda förare som håller Hammarby upp över ytan faktiskt. Han, kan ju rädda, han är ju den förare om någon som kan rädda dem. Om Leon Madsen, om han kommer tillbaka till den form han var i avslutningsvis förra säsongen, då kan ju även han. Och till viss till Artem Lagota levererar mycket bra insatser. För det, för det är intressanta förare men eh, som det ser ut nu ser det lite struligt ut. Och eh, Okonjevski är en medelgod förare i sina bästa stunder. Och eh, Loktajev och Karpov verkar strula lite så. Det verkar ovist med Hammarby men vi, de har kapacitet att överraska. Jag såg ju dem på, på Sanna Hedet uh, Där imponerar de ju inte. Om man säger så. De tog väl fyra poäng var, tror jag. Men det var en märklig match från början till slut. Indianerna ledde ju hela matchen igenom. Indianerna ska ju vara nöjda med att de har kungen av Hea, Piotr Protasiewicz. Han, han räddade ju Indianerna den här gången mot, mot uh, Hammarby spelbolagen sätter oddsorna och sånt de, de hade ett handicap på indianerna på minus 20 poäng inför den här matchen så, att, så att det var fler än, fler än jag som trodde att det skulle bli en, en överkörning av Hammarby, men, men så blev det inte utan Gregors Wallachek hittade ju runt på samma hel efter, efter några säsonger där och han, han trivs ju där det syns ju, han, han tog väl tror jag tre hitvinster och, och spöde bland annat Peppe ett hit. På Eppes enda poängtapp där faktiskt Men, men jag står fast jag, jag har sagt att Hammarby De, de kommer sist och det, Tyvärr är det för mycket strul runt Förarna där för att jag ska, ska Tro på dem Sen är det är tråkigt för storstaden behöver Huvudstaden behöver en, Ett elitseelag det, det tycker jag så det är jättetråkigt Sen kanske det blir som det Brukar bli inom svensk speedway Att det laget som kommer sist Kör nästa år också det ska vi. Men, men vi får titta åt det sportsliga och faktiskt tro att laget som kommer sist ramlar ur i år. Eh, och det, ja, det lutar lite att hammarby måste jag säga. Ja, nog, om, nog om, om omgången som kommer. Kommande tävlingar förutom, har, har vi, vad har vi oss fram emot? GP Cardiff om elva dagar tror jag. Det är, det är ju en av vårets största höjdpunkter. Givetvis det är ju extremt intresse för den nu Tai första GP-vinst också. Nu ska det bli väldigt spännande att se om man kan stå upp till den höga press som faktiskt sätts på honom. Nu, han är, ju, nu är han ju en världsstjärna. Han måste ju leverera för britterna och för Speedway i stort. Och de klubbar han representerar för. Så får se om Tai har nerverna och kan hålla dem i styr och... Göra ett bra resultat Jag, jag var ju i Cardiff i, i fjol Och eh, ja Det kändes som att britterna är med där mest för att Se arenan Men nu borde verkligen britterna ta sig till arenan För att se Taiofin eh, Vinna åt dem alltså. Det känns som att det borde locka Betydligt mer folk än vad de har gjort innan Ändå ska man inte klaga för Cardiff Den bästa publiksiffran överlägset under år Men det känns som att det kommer komma ännu mer publiken Att titta på Det är väl ett sånt GP som, som... Alla pratar om att de vill åka och besöka någon gång om man är intresserad av Speedway. Sen, sen så tycker jag ju säkert att ett, det, det är en arena som inte är en Speedway-arena. Det, det känns som att det är mycket folk där som är där, verkligen som är, som, som är där för att, inte för Spidways skull utan för arenas skull. Då blir det inte detsamma, tycker inte jag. Sen är den en häftig upplevelse, jag det, men jag rekommenderar verkligen att åka till den arenan och titta på det för det är, det är häftigt. Och med öronproppar. Ja, ja det, det tutar sig hela tiden <laughs> Sen så var det, det När jag var där så var det ju dåligt väder Så att de hade ju rullat över taket Där på den så att Det ju tillbaka ljudet rejält GP-kval hade vi idag Har vi några mer Om man säger udda tävlingar I veckan, jag tror inte det va utan, utan det är fulla omgångar i elitserien Vi rullar på lite i England Det kommer komma en en gång i Polen på söndag. Faktiskt kör, danskarna kör sitt mästerskap på fredag. Men de, de kör något så udda så de kör två deltävlingar. De kör en i maj och sen kör de en i augusti slutet av augusti också. Och så slår de ihop poängen. Av någon konstig anledning. Och, och att man gör så, att man inte kör det två dagar i rad och sånt. Utan man kör det ett halvår senare. Eller tre, fyra månader senare. Det är lite speciellt. Men det är kanske för att hitta den jämnaste föraren under året. Förra året var väl Iversen va? Nu har jag ändå pratat om danskar Alltså Iversen är jag lärare. Han har ändå hållit på ett tag, men, men var mycket unga, nytt Speedway blod. De, de för in i Speedwayen varje år Fantastiskt men Det är ju, ja det finns det är tradition Antagligen det är i, I Danmark börjar man åka Speedway Och det, det gör man, de har 200 Licensierade knatteråkare Om man säger som medan Sverige har 50 om, om jag tror. Och det är klart att Har du fyra gånger med förare, Det är klart att det kommer fram Och så duktiga ledare de, jag, jag säger bara det Erik Gunnarsen jag, jag vill värva honom till Sverige Tror du det går? Nu <laughs> får vi göra någon slags kampanj I bloggen eller i, i podden <laughs> ja. Ja. ja Absolut Fantastiskt arbete han gör i alla fall Han brinner för det Man, sett på honom och man ser hur det lyser i ögonen När han pratar med barnen och ungdomarna och det är klart att de vet ju vem han är fantastiskt och att få honom till att hjälpa mig då, det är klart att då lyssnar man Helt fantastiskt vad de plockar upp eh, världsstjärnor får man säga eh, Det syndes för inte minst på förra årets lag VM där de egentligen kom från ingenstans och var med Iversen alltså De blandar, blandar rutinerat med, med det här unga och får en otroligt härlig mix i, i, i. Ja, VM-lagen Det som var, det är riktigt häftigt med det laget i fjol var ju att tre, de tre av fyra danska som körde GP fick inte ens vara med i det laget som man gjorde Nej är ja, det är häftigt, riktigt häftigt Ja det är kul, jag hoppas att svensk speedway kan i vilket fall komma lite nära det här för det känns som att vi saknar den där kommande stjärnan eller? Ja vi, vi trodde ju och vi tror ju fortfarande såklart på Thomas och Jonasson men han har gått på en del smällar och inte sett så formstark ut på sistone men han har ju kapaciteten och han visar det ett antal gånger i GP-sammanhang som wildcard. och ja han är tuff och då har vi även Linus Sundström också en tuff kille som inte gärna flyttar på sig onödan så det, som jag ser så är det väl de två just nu som har någonting att säga till om i yttersta världseliten. Dennis Andersson har ju definitivt all kapacitet, all kapacitet i världen att nå dit men än så länge så räcker han ju... Sverige, Sverige skulle behöva en, en, en riktig fixstjärna för det känns inte som vi har det. Nu har vi tre, tre stjärnor i GP men det är, det är ingen där som riktigt tar kommandot. Utan, utan det blandar och ger alldeles för mycket där. Ska vi sammanfatta podden? Dagens och världshistoriens första avsnitt av metanol. Vad säger vi? Nu, då får vi väl hoppas att det, det inte skrämmer iväg väg för någon i alla fall utan att de tycker det är kul och, och att vi följer. Och att något som är viktigt att vi kommer att ha kontinuitet att det ska vara en gång i veckan. Att vi ska ha ett nytt avsnitt så att det inte, de kan förvänta sig ett nytt avsnitt i alla fall. Ja, precis. Det är ju tanken med podden att vi... Att vi ska finnas på iTunes varje måndag förmiddag i princip. Vi har reservdatum måndag kväll. Ja då ska vi finnas där på tisdag förmiddag. Det är tanken med podden. Vi vill gärna belysa de ämnena som kanske inte tas upp i public service. Alltså kanske lite obekväma ämnen. Eller kanske lite funderingar och tankar om, om saker som, som normalt sett inte hörs och syns. Här tar vi jättegärna hjälp av er lyssnare. Och hör av er till oss. Vi kommer komma ut med, med både e-mailadresser, Facebookgrupp och ett Twitterkonto här i veckan. Så, att, så att, hör av vi på något sätt där. Om ni, om ni har något ämne som ni vill att vi belyser så, så ska vi absolut göra det. Sista punkten är något som, som jag har valt att kalla för veckans vurpa. En liten puff bara för någonting som har hänt. Något eh, kan vara egentligen vad som helst som, som, som har med vad med att göra. Jag lämnar ordet över till, till Magnus där. Ja, jag, ja, för mig var det en självklarhet att eh, ge den till Matej Sagar som inför semifinalen väljer vituva och bjuder Nicky Pedersen på godisbiten och få stå på innerplan. Vilket han också tog vara på Nicky. Ställa Nicky på innerbanan, ja då vet man att då, då, då får man det tufft. Så att saga, tänker efter nästa gång, säger jag. Jag hade en lille peng på, på Sagar faktiskt att, att, att ta hem det här och det kändes helt kört när Ja, helt oförklarligt, välj vit bana där, där röd och blå I princip har vunnit allt ja, jag vet, Om han har rädd att bli instängd, Men det spelar ingen roll att, För att eh, han är det här Nicky hade inte kunnat prestera någonting utanför Taj där, det tror inte jag, utan Och Taj hade ju försvunnit i väg. Han har inte stängt in någon utan Han hade ju gasat iväg Så att ja, han har så jag vet inte vad han tänkte på Saga där, det, Hoppas han lärde sig, det blev en läropeng Det får alltså bli veckans vurpa På återseende Avsnitt två. Vi kommer ut någon gång som sagt nästa måndag. Tills dess vill jag Anders Hennersson, tacka för mig. Med mig har jag alltså haft Oliver Bäckman och Magnus från eh, Småland. <laughs> Magnus. Sandberg och eh, Spigolens Mäcka sa vi. Vi tackar för oss. Återse, återse någon vecka.